Іванов казав мені, ти як мертва. А я й була мертвою. Ноги йому зрослися нерівно, він на силу пересувався по хаті, але рвався кудись, не міг сидіти, не послухав наших умовлянь. З нашого села йому вдалося вийти, а в степу натрапив на сани з районними поліцаями. Трьох поклав із свого пістолета, а тоді застрелився і сам. Хто він і що, так і не сказав ні мамі, ні мені. Лейтенант Іванов і все. Може, і справді Іванов. А для мене єдиним порятунком від поліцеїв було тоді оце рабство в Германії, тавро якого повезую додому на своїх грудях. Я пригорнув її до себе, поцілував довгі очі. Не повезеш, мала. Сьогодні ж попрошу дружину нашого перекладача капітана Попова Віру купити тобі щось з одягу у спекулянтів, а цю рабську робу я спалюк чортовій матері. «Не дам. Це пам'ять моєї ганьби. Навіщо нам така пам'ять? Ми маємо право тепер жити вільними людьми і радуватися перемозі. Мала, зостанеш тут у цій кімнаті і лежатимеш, як мати спородила, поки я тебе зодягну». «Ти що? Я зараз піду до свого корпусу. Що скажуть дівчата? А що вони скажуть? Нікуди ти не підеш? Ми вже чоловік і жінка». Попов може бути тут з своєю вірою. Чому ж я не можу? Хочеш, знайдемо тобі роботу або в штабі, або помагатимеш вір'ю в офіцерській їдальні. Сьогодні всі знатимуть, що ти моя дружина. Підполковник Сейс все хвалиться фотографією своєї жінки, а я йому покажу живу. В любові ми щедрі і охоче говоримо про інших, а дбаємо лише про самих себе. Не про Сейса і не про когось стороннього я тоді думав. Слова зривалися з уст, мовби самі собою, а тим часом усе в мені кричало Моя Оксана, моя. Кінець кінцем визначено людині за її страждання і муки, запіти кров належну винагороду, яка не просто вдовольняє дрібну пиху або відшкодовує побутові втрати і щоденні незлагоди, а найперше підносить нашу бідність і нагадує про самоцінність, яку ми часто розгублюємо, недбало на тріских дорогах життя. Я не почувався обділеним, доля зберегла мене на війні, а військове щастя теж не обминуло мене. Були звання, посади, ордени, навіть імена зброї. Та все то були, сказати б, знаки прихильності і подяки, а найвища винагорода приходить до нас тільки з небес, від самогутніх сил буття». І ось Оксана, мов би, спустилася до мене з хмари, упала на мене, ніби манна небесна, і загрубіла душа моя, стрепинулася, ожила, замолоділа, і все довкола ніби теж змінилося, звеселіло, засяяло, засміялося. Людина народжується для любові, а жити вимушена серед ненависті, жорстокості і крові. І може, тому так... Жадливо ловлює душа її щонайменші проблиски любові, навіть не завжди розрізняючи своя та любов чи чужа. Наш казенний комендантський корпус, мов би, перемалювала якась незрима і добра рука у барви веселки, доброзичливості й усміху. Наші мундири кольору ненависті сприймалися тепер як запорука того, що війна не вернеться Яскраво начищені мільні гудзики вже не були ознаками зневаги і неприступності А ставали сигналами вічного свята життя Чорна залізна зброя, з якою ми звичкою ще не розлучалися Ніби враз потяжчала і вражала нас самих своєю непотрібністю і ворожістю І все це Оксана Тут уже була віра Легке небесне створіння, мовби, і народжене для того, щоб злегіднити темну і тяжку душу Попова. Але віра з'явилася разом з Поповим у перші дні утворення цього дивного табору. Вона сприймалася як належність комендантського корпусу, її ніжні руки, понівечені рабською роботою на фашистів, подавали ті самі закодовані сигнали ненависті і жорстокості, що й військові мундири всіх чоловіків, які оточували віру. Оксана ж вірвалася в це об'єднане службовим обов'язком середовища, мов вогненний болід». Всі були вражені і зворушені романтичною історією нашої зустрічі. Майже півтори тисячі днів і ночей кривавої війни, безмежні простори, мільйони смертей, цілі держави зрушили з місця і загублюються в цьому новітньому трагічному переселенні народів. А тут дві молоді душі, поєднані незвичайною ніжністю, може ще від народження – Хоч і не відали про це достеменно, Зненацька зустрічаються далеко від дому.